Я стала зовсім тупа Щойно згадала про ті два намети Що ми вчора покинули на снігу Дуже безглуздо Треба було залишити один Бо що робитимуть оті четверо Якщо не встигнуть сьогодні повернутися назад Але мішки вже досі скинуло з бар'єра Мансен прихопив тільки брезент На якому сьогодні вночі спали цуценята Суку теж забрав але не бачив Бенедикта. Певно, і він поплентався за тими чотирма. Несподіваний подарунок Нансина перед тим, як піти, засунув мені в мішок двохлітрову каністру з газом. Про неї раніше ніхто й гадки не мав. Пластмасова каністра лежить у мене під коліном, муляє і різко тхне, але мені й до цього байдуже. Я взяла в лорда його олівець з мініатюрним ліхтариком і пишу просто в мішку. 2 грудня за наметом реве буран, а наші й досі не повернулися. Десять миль. У такий буран кожна миля видається за двадцять. Патрік Лоу сьогодні позабивав цуценят. Це мене страшенно обурило і я сховалась у мішку. Потім розсердилась і кинула їм нанцинову каністру, від якої у мене боліла голова. Ці дикуни вже лаштувались їсти цуценят сирими. Пад зрадів, розвів примус і натоптав кастрюлю снігом. Мені було гидко навіть дивитися на цих людей. Я цілу годину совалася і не знаходила собі місця, а потім розрюмсилась і вистромила голову з мішка. Запах м'яса збудив у мені звіра. Ми накинулись на гарячу каструлю і розмили її буквально вмить. Потрощили все з кісточками. Відмовився тільки тур. Мені стало соромно. Та коли я повернулася до свого підопрілого теплого мішка, наскрізь просякнутого духом гасу, почуття сорому поволі зникло, і перейшло у сонну млість. А як прочумалась, годинник показував четверту дня. Знову страшенно хотілося їсти. Що таке п'ятірко миршавеньких цуценяток на одинадцятеро очманілих від голоду ротів? За наметом бушує. Такого гуркоту і свисту я не чула за всю полярну ніч. Подумала про наших чотирьох сміливців, хай їм допоможе святий Франциск. 3 грудня я прокинулася від задухи і вистримила голову з мішка, але це не допомагало. Світні стрілки показували 12 дня, а в наметі було чомусь зовсім темно. Я не побачила навіть пластмасового віконечка вгорі. Тоді почула жіночий фальцет пата «Закладаю сто проти двох джентльменів, Що ми не виберемося звідси Нас надійно замурувало Я панічно виборсилася з мішка І перемагаючи гострий біль у ступнях та пальцях Почала навпомацьки шарпати брезентовий закраєк дверей Брезент наглухо примерз і не піддавався тоді прилізли Пат і Райман. Чоловікам пощастило віддерти кінчик. Та коли Пат присвятив сірник, ми побачили суцільну зернисту кригу. Хуан Естрада сказав, слухайте. Ми знесилено посідали коло дверей, у наметі бракло повітря, мене проймав холодний під, але я так нічого й не почула. Брус хрупко пробасив, який вам там дідько вчувся? Естрада відповів, Утім, то й справа, сеньори Брус? Я нічого не чую, Наче перестав Буран. У наметі панувала глуха тиша. Чути було тільки швидке сапання багатьох людей, Бо ми видихали за ніч увесь кисень. Казіміш Потоцький порадив узяти ніж, Розрізати стінку намету. Чоловіки почали присвічувати і шукати ножа.